Tiivad räämas, viltu nina, jõuluingel, täis kui pinal, Köögis korraldas skandaali, oksendas ja lasi vaasi. Paljast peput pidi maandus, piparkogi taignasse ja taandus. Sinka vonka, sinni vinni, hinglikese lend jäi kinval. Ventilaator must ja paha röövis vaesekeselt, naha. Naha. Sí, continúe, no <coughs> Vale, me